Hekse en hekseprocesse Op die 22ste van die tweede maand 1847 Daar sal nie iemand wees wat nooit van sogenaamde hekse gehoor het nie, want dit is toch nie eens so lang gelede dat rechtbanken nog hekseprocesse of rechterlike verhoore van hekse gevoer het en onder die naam van baie volkome onskuldige mense op die peinlikste manier na die ander wereld gehelp het nie. Hoe het die mens dom aan hekse gekom? Hierdie vraag sal ons met behulp van 'n enkele verhaalkie beantwoord. In vroere tye, toe die mense nog baie eenvoudiger geleef het as nou, was daar baie wat die sogenaamde tweede gesig gehad het en heel natuurlijk in beide werelde geleef het. Ook mense van hierdie tyd sou dit maklik kon doen as hulle voedsel net eenvoudiger sou wees die mees skadelike is die gecompliseerde eterei van die teenswoordige. Daarmee bederf en versuf sy haar natuur so, dat die siel in hom soos een voel aan n lymstop vastleef en verstrik raak, so dat sy onmoendlik die beweeglikheid en behendigheid kan verkry, waarby sy vryheid sou kan opstuig en beweeg. Waaruit het die voedsel van die vroere eenvoudige mense dan bestaan? Die voedsel het meestal uit peelvruchte bestaan, wat baie eenvoudig sag gekook, 'n bietjie gesout en dan nooit in 'n warm toestand geëet was nie. Ook gewone brood, melk en heuning was al 'n baie ou eenvoudige voedsel en daardeur het die mense dikwels 'n hoë lewensduur bereik en was tot die laaste oomblik van hulle lewe in besit van die tweede gesig. Wel mag elkeen so nou en dan matig wyn gedrink het, maar nooit soveel dat hy 'n roes daarvan zou kry nie. Vleisgerechte moes maar op bepaalde tij geëet word en dan nooit langer as 7 dae achter mekaar nie. Baie matig en altyd berei van pasgeslachte diere. En dan is vis beter as die vleis van duive, die vleis van duive weer beter as die van honder, die vleis van honder beter as van lamsvleis en dit beter as bokvleis en bokvleis beter as kalfs en beesvleis. Onder die broodsoorte is volgraan die beste. Van die genoemde spuise moet echter nooit meer as een met een klein stikkie brood daarby geëet word nie, en ook moet die vruchte altyd maar matig en altyd goed ryp geëet word, net soos wortelgewasse, maar altyd net een op een slag. Met sylke voedsel sal die lichaam nooit so dik geword het, waardeer dit traag, slaperig en loomerig word nie, waarby die siel dan heel wat te doen het om so'n swaar machine in beweging te hou, Laat staan dat sy na sylke werk haarself nog met ander dinge sou kan bezighou. Kyk, mense wat so eenvoudige geleef het, was daar vroer baie, en vir die mense wat in die berge gewoon het, het baie eenvoudig geleef. Hulle het dan ook altyd die tweede gesig gehad. Hulle het dag en nacht, een baie natuurlijke omgang met die geeste gehad, en was daar dier hulle in die mees verskillende dinge onderrig. Die geeste het hulle dan die werking van die kraie getoen en het hulle ook vertel waar so hier en daar een edel of onedel metaal in die berge verborge geleid het. Hulle leer hulle ook hoe hulle die metaal moes win en hoe hulle dit dier smelt en smeet tot allerlei nuttige dinge kon bewerk. Kort en goed. Daar was selde ‘n huis in die berge wat nie sy huisgeeste gehad het nie, wat net soos die ander huispersoneel baie gewoon by die huis behoort het nie. Daardoor was daar ook vooral op die berge baie wyse mense, wat met die geheime natuurkrachte, namelijk met die geeste, baie vertrouwlik geleef het, of beter gesê, hierdie krachte of geeste het hulle so te sê, altyd ten dienste gestaan. As mense dan uit die laarstreke, soos die uit die groter dorpe, markte en stede, na hierdie wyse mense in die berge toegekom het, dan sal daar baie gewees het, wat vir hulle grieselig, en geheimsinnig voorgekom het, en vir alles hulle kotwillig met soe n bergbewoner oor iets gaan toes het, want soe a toester beleef dan verseker een of ander afstrawing wat vir hom onbegrypelik was, waarvan hy niks anders kon denk nie, as dat daar dier a levende satan, of minste dier sy handlangers, aan hom iets gedoen was nie. Wat was dan die gevolg? Die dorpeling of stedeling wat op hierdie manier deur skade en skande wys geword het, gaan dadelik na sy gemeentete geestelike toe, wat in die tyd gewoonlik of nog dommer of ten minste nog boosaardiger was as die aanklaer. Daar word dan misse, prosesies en duiwelsuitdrywings georganiseer, natuurlik slegs vir kontant geld. Dit was altyd 'n aansienlike som, as dit nie die hele vermoë benevens huis en hof uitgemaak het van die in die geval behekste of selfs dier die duivels besete aantlaar nie. Het die aantlaar sy geestelike op die manier tevrede gestel, dan word die geval voor die wereldse regbank gebring. Hulle gaan dan met allerlei dier die geestelike voorgeskrewe gewaarde antiheks en anti-duivels apparate na die huis, waar die aantlaar volgens sy, sy idee beheks of dier die duivel gegryp was. Die wereldse gerecht neem dan gewoonlik alle bewoners op een afschiewelike manier gevangen en voer hulle dikwels, sonder verdere verhoor, naar die brandstapel en neem alle skatte, benevens huis en grond in beslag, maar wel nadat die duivel vooraf 7 maal uitgedryf is en alles gewaai was. En vir hierdie weiding moes natuurlijk weer aansienlik betaal word. In latere tyde het mense dit dikwels nog erger gemaakt, want daar was uiteindelik elkeen, behalwe persoene uit die geestelike stand, wat in 'n swaard jas gesien was en vinniger kon loop as 'n ander, as ‘n baardelike duivel aangesien, en daar was maar net een ietwat boosaardige aantlaar nodig, en die swaard geklede was al voor ‘n heksgereg gedaag. Totdat in die teenswoordige nieuwere tyd die natuurkundiges en chemicie dit in slotte so ver gebring het, dat die baie dom mensdom begin dink het om in te sien dat hulle vermeende heksery die groot dwaasheid is maar toe verval die mense van die een uiterste in die ander, en vergeet mens dat daar een guldige middeweg is. Want so verkeerd as wat het is wanneer een mens met geeste wil stry, is dit nog ‘n groter fout om die hele geeste te verbad, en dit as van nul en generlei waarde verklaar. Dit is nie te ontken nie dat baie mense vroer met bose geeste in konflik geraak het nie, waardier hulle dan die streek soms skade berokken het, maar juist hierdie booswichte het altyd 'n goeie kontrole en bekwame leermeester aan hulle goeie biere gehad, wat baie precies geweet het, wat een of ander boosaardige mens kon doen. Maar die geestelikes het, sowel toe as nou, geen tegemoetkoming gehad nie, en engel en duivel moes beide die vier in. Want mens het nie daarna gekyk of iets goed of slecht was nie, maar slechts of dit geld kon voortbring. As die aand klaar, en die verneemde tovenaar nie vermoond was nie, dan was dit kant en Patsjai, wat ons ken as ris en vrede. Maar as ‘n mens vermoed het dat daar geld was, het alles nie so vreedsam afgeloop nie. Dit was toe met die hekse net so steenswoordig by begrafnisse, waar alle moontlike ceremonies en gebede vir die ryke verrig word. Die arme moet erger tevrede wees met hy onse vader en hy ris en vrede. En as hy arme heeltemaal niks kan betaal nie, dan moet hy genoeg daarmee neem om in gewaarde grond begrawe te word. Is dit nie die as toverij bedrijf nie? O nee, dan sê die mense, die arme kom toch wel in die hemel, slechts die reike moet nog ie wat transpireer voordat die hemelpoorte vir hom geopen word. Oe, sal dit nie n snaakse tafel reel in die ryk van die geeste wees nie? Hier die handelswijse beskou elkien as eerbaar en rechtmatig, maar hulle is in geestelike opzicht baie erger as alle vroere mag hulle ris in vrede hekseprocesse, want toe was domheid gewoonlik die rede, maar hier sywer hepsig en 'n hekseproces uit hepsig is veel erger as een uit domheid. En wat is asylemis anders as een hekseproces, waardier mense denk om nog soveel duivelse dinge by die gestorvenis te verbaan? Ek glo dat hier die saak duidelik is, daarom hierop volgend nog enkele verhaalkies, en dan verder.